Nu sitter jag sidan här och har vunnit med den knappaste marginal något land har tagit sig in i EU med. Och så ska vi plötsligt glömma alla dessa förolämpningar och idiotförklaringar, alla dessa spyor som de har kräkt över oss. Vi ska glömma alla dessa övergrepp. Ni har pumpat in Jag säger i, äh, i konsekvensutredningen. Nu är det nog dags att du no. lägger dig och tar det lite lugnt. Håll truten på dig Carl Det men... här är en seriös ja, det är precis och jag, jag företräder säga. nästan halva folk. Det är fullt möjligt. Ni Smita undan ert ansvar. Det är fullkomligt Pär, fanslöst. Ta det nu lite lugnt. Jag ta kan ansvar. din bitterhet Jag är inte duggbitter. Jag föraktar du er som, inte, som nu försöker smita ifrån era löften. Ta det nu lite lugnt, Per.